Goddag og velkommen til podcasten Ballader og Folkeviser. Jeg hedder Bjørn Hodoroff, og i denne ser vil jeg kigge nærmere på nogle af de gamle danske folkeviser og ballader. Kan de bruges til noget i vores tid? Er de ikke for svære at gå til? Det er det, jeg prøver at undersøge i denne serie. Kan man i vores dage bruge de gamle ballader og folkeviser til noget? Er det ikke for svære at gå i gang med? Det er sådan et gammelt sprog, de er skrevet med. Jeg vil i denne podcast til at prøve at undersøge og gennemsøge nogle af sangene, og så se hvad jeg får ud af det. Svend Grundtvig hed den mand, som startede i sin tid med at skrive værket Danmarks gamle folkeviser. Han startede med det i 1853, og værket blev først færdigt i 1976. Og det var naturligvis nogle andre, der lavede det færdigt. Og der var i alt 12 bind. Svend Grundtvig var i øvrigt søn af. NFS Grundtvig. Danmark er et af de lande i verden, hvor der er bevaret flest af de gamle folkeviser fra middelalderen og frem efter. Karin Brares folie er fra ca. 1583 og består af ca. 200 sange. Så i 1691 laver Anders Sørensen Veddel sin 100-visebog, hvor han medtager 100 forskellige viser. Og nogle år, senere få år senere, i 1695, der er en mand ved navn Peter Syv, som finder 100 viser til, således at han kan udgive en bog, der hedder 200 viser om konger, kæmper og andre. Og så når vi frem til midten af 1800-tallet, hvor Svend Grundvi starter på sit mangebindsværk om Danmarks gamle folkeviser, og det er dette værk, øh, som jeg har nu begyndt at tage fat i. Der kan også nævnes Ewald Tang Kristensen, som var en øh, mand, som var ude på den jyske hede, og tale med folk og indsamle de folkeviser han fik folk til at synge sange for sig og så skrev han dem ned. Og indimellem så skrev han også melodierne ned. Han havde en violin med. Og de kommer så med i Danmarks gamle folkeviser. Han har også på egen hånd udgivet nogle værker. Der findes også værker om skæmteviser. Jeg har lånt melodibindet af Danmarks Gamle Folkeviser. Det er herfra, jeg har de to melodier til Snarens svend. Selve de andre bind med tekster har jeg fundet på nettet. Der ligger noget f.eks. The Archive.org. Ved den her podcast der er konceptet, at jeg ikke skal øve mig rigtig meget på at synge selve viserne. Det er mere det førstehåndsindtryk, jeg får, når jeg skal synge en vise, ud fra den melodi, der foreligger. Hvordan kommer det til at lyde? at den svær at synge? Vil hakke for meget i det? Og hvordan ligger det med de forskellige stavelser og længder af sætninger i forhold til melodien? Jeg kan allerede se, at øh, jeg er nødt til at huggen en hel og skære en to, som man siger. Altså, melodi og tekst passer ikke helt sammen. Man er nødt til at bøje det ene i forhold til det andet. Og der sker ændringer undervejs, når man synger. Der findes to forskellige værdier til Sivart Snarens Den første melodi er indsamlet P.I. E. Rasmussen i 1810, og så er den sunget af en anonym sanger, hvor køn, dato og erhverv er ukendt. Den anden melodi er indsamlet af Evald Tang Christensen i 1870, og sangeren er Anna Johanne Jensdatter fra Ringkøbing Amt, Han og Rum Herrede. Jeg har sunget Sivart Snarens svend med begge melodier. Først den ene, og så den anden. Her kommer så visen. Med den første melodi. Sivart, han slog sin stiffer i hjel, al for sin moders bedste. Så lyster han Sivart til hove og ride. Og lykken, så vil han friste. Så læst lige, der han rammen under Sivart. Sivart, han går for sin moder At stå med svære ved venstre side. Kær moder, jeg vil til hove. Om jeg fanger hesten rider riden, så læsteligt render han ramen under sivert. Der skal jeg give dig gang, og Gud som vel skal bære dig frem. Jeg vil give dig den samme hest, som at de kalder gram. Så læsteligt render han ramen under Lidt Lede de frem, den gode hest. Lægge på den forgyldende grimme, hans øjne de lyser som morgenstjerner, og ild springer hans smile, så læstligt render han krammen under Sivart. Sivart strøg af sine handsker små, han sender var meget hvide, og selv gjorde han sin gode hest, på svendetur han ikke lider. og så læstligt render han krammen under Sivart. Selv gjorde han sin gode hest, på Svendetur han ikke lide. Grammen både bed og slog, og ilden drev af hans mile. Så læst lidt render Grammen under Sivart. Siver sættes til sin gode hest, han binder om hjelm hin hjerte. Hans moder fulgte han dem langt om by, hun gjorde så trangt om hjerte. Så læs de der rende under Sivat. Det var Sivats kære og moder Fulgte ham så langt over hede, du bokter Sivat kære sønnen en min bokter for kramen hans vejde. Så læs de der rende under Sivat. Hør i dem, min kære og moder I skulle hverken sørge eller kvide. Haver følt sig rask, søn, som vel sin hest kan lide. Så lidt lidt Gramen under sivat. Det var si men snare Han så sin hest med sporer. Gramen, han sprang af marken ud. Det var ikke alt der gårde. Så lidt lidt han Gramen under sivat. Gramen, han tog af heden nul. Det var ikke alt gode, for vist er svinden i sadlen, så hans han støvler standet fuld af blodet. Der listeligt rende under Sivart. I næt tre træ og dage, et træ, grammen over bjerge og dale, til han kom til forhøjt et hus, der porte var låst med alle. Så listligt rendte grammen under Sivart. Kongen stander på højen, hvem og ser ud over hede. Og hisset ser jeg en galen mand, han sin hest kan dog vel ride. Så læs lige under Sivart. Hisset ser jeg en galen mand, sin hest kan dog vel ride. Eller er det Sivart min søsters søn, og han har været i stride så listelig render grammen under sivert. Grammen han tog, da for tand og han springer over de tænder. der vidste ingen jordrigs mand, før en hest og mand var inde, så listelig render grammen under sivert. Der blegnede fruer og skønne jomfruer under der skarlands skin. Kongen han gik så glædeligt i munden, søns Sonsien. Så læs lige Rannegramen under Sivart. Jeg råder æder alle mine mænd, at de gør og siger I godt. Jeg vil for æder for sandingen sige, han tåler slet ikke en spot. Så læs lige Rannegramen under vart. Her kommer så visen med den anden melodi. Sivand han slog sin stiffer i alt for sin moders bedste. Så løster han Sivert til Hove og lykken så ved han friste. Så læsligt der render han kammen under Sivert. Sivand han går for sin moder at stå med svær ved venstre side. Kære moder, jeg vender nu til Hove. Om jeg fanger hesten er så læsligt der rinner hans ramen under Sivaat. Der skal jeg give dig gang og gud som vilske bære dig frem. Jeg vil give dig den samme hest som drengene de kalder gram, så læsligt der rinner han grammen under Sivaat. Led i de frem den gode hest, lag på den gyldne grime. Hans øjne, det lyser som stjerner og ild springer hans mile. Så læsligt, der render han grammen under Sivert. Sivert strøjer sine handsker små, hans hænder var meget hvide. Og selv han sin gode hest, på svindetur han ikke kan lide. Så læsligt, der render han grammen under Sivert. Selv gjorde han sin gode hest, på svindetur han ikke lide. Gramen både bed og slog og ilden drev af hans mile. Så læstig rider han Gramen under Sivart. Sivart sættes til sin gode hest, han binder op hjelm i bjerde. Hans moder fuldt ham langt af by, hun gjorde så trang om hjerte. Så læstig render han Gramen under Sivart. Det var sivert kære moder, fuld ham så langt over hede. Du vogter Sivert, kære søn min, vogter for grammen hans ræde. Så læst lige render grammen under Sivert. Hør i det, min kære moder, vi skulle hverken sørge eller kvide. I haver ført så rask en søn, som alt ved sin has kan ride. Så læst lige render grammen under Sivert. Det var Sivart, der og Svend han tog sin hest med sporer. Grammen han sprang af marken ud, det var ikke af alt det gode. Så læst lige rende, kan han grammen under Sivart. Grammen han tog af heden ud, det var ikke af alt det gode. For hvis der Svend i sadlen, så han stjåller stande fulde af blodet så læslig han grammen under sivert. I net og træ og dage på sprang grammen over bjerge og dale. Til han kom så højt et hus, de porte mig vejlås med alle, så læslig render han grammen under sivert. Kongen stander på højen, hvem, og han ser ud som hvide, og hisset ser jeg en galen mann, siger sin hest kan han dog vel ride, så læstlig render han grammen under Sivart. Hisse ser jeg en galen mand, sin hest kan dog vel ride, eller er det Sivart min søster søn, og han har været i strid, så læstlig render han grammen under Sivart. Grammen han tog da Mille for tan, og han sprang over de tinde. Det vidste ingen mand før en hest og mand Så inde. da han gamen under sig vart. Der plejede fruer og skønger fruer under skin. Kongen han gik så glædelig imod kære søster, søster, Så sin. Sålislidt da rende han gamen under sig vart. Jeg råder æder alle mine mænd at ikke gør Sivar godt. Jeg ved, æder for sandningen sige, han tåler slet ingen spot. Så læsligt, der render han grammen under Sivart. Hvilken melodi er bedst? Ja, det vil smage og behag. Det er lidt uklart i visen, om Sivart han dør, eller han ikke dør. Men sandsynligvis dør han, fordi i et af versene, der står der, hans støvler stander fulde af blodet. Omvendt siger jeg, at kongen i det sidste vers, at I skal gøre Sivert godt, for han tog der slet ingen spot. Så det er lidt uklart, om han er død eller ej. Men hvis han er død, så må det være Gramen, altså hans hest, som hvis sit vilde har gjort, at han er død. Så er den første episode ved at være slut, og du er velkommen til at lægge en kommentar. Tak fordi du lyttede.